Begira joan, zure liburua da. Orduan, atzera begiratu nuen eta egia zen. Joan Kathleen Rowling, Harry Potterren liburuen idazlea antzegoen. Bere ala hasi ginen egiten, eta noski, lagunaren liburua sinatu zuen. Argazkian, liburua sinatzen ari zen. Urrengo egunean, laguna eta biok bere etxera joan ginente hartzera. Azkenean lagunak egin ginen.